Чила вона. Більше, як звичайно. О, так, це прохідний двір до Майдану Берклі та ринку. Я маю на увазі не лише перехожих, а й тих, хто коло чогось порається. Ремонтує шлях, ладнає телефони, сидить за кермом рефрижераторів, приватних машин. І який же висновок ви робите? Я не кажу, що роблю якийсь висновок. Батько звів на неї очі, а потім сказав. «Я хочу, щоб ви мені допомогли. З дорогою душею, саме тому я й тут. Що ви хочете, щоб я зробила? Я хочу, щоб ви зробили саме те, що робили вночі 19 листопада. Ви спали, потім прокинулись, мабуть вас пробудив якийсь незвичний гамір». Ви увімкнули світло, глянули на годинника, підвелися з ліжка, відчинили двері і визирнули до коридору. Чи не можете ви все це повторити? Звичайно, погодилась міс Марпл. Вона встала і підійшла до ліжка. Хвилинку. Старший інспектор Дейві підійшов теж і постукав у стіну суміжного покою. Гучніше, – порадила міс Марпл. – Тут грубезні стіни. Старший інспектор постукав дужче. – Я звелів канонікові пеніфазеру лічити до десяти. – пояснив він, дивлячись на годинник. – А тепер починаємо. Міс Марпл ввімкнула світло, поглянула на гаданий годинник, підвелася, підійшла до дверей, відчинила їх і Визирнула в коридор. З правого боку зі свого номера якраз вийшов канонік-пеніфазер. Він побрався сходами до гори, вийшов на верхню площадку і почав спускатися вниз. Міс Марпл злегка затумувала подих і обернулася до інспектора. «Ну?» – поспитав старший інспектор Дейві. «Чоловік, якого я бачила тої ночі, «Був не канонік Пеніфазер», – оголосила міс Марпл. «Якщо, звичайно, тільки-но був він. Пам'ятаю, ви казали, знаю. Він справді був схожий на каноніка Пеніфазера. Чуб, одяг і все інше. Але хода була не така. Мені здається, мені здається той був молодший. Дуже і дуже шкодую, що ввела вас в оману але тієї ночі я бачила не каноніка Паніфазера. Даю собі голову відрубати. Цього разу ви кажете правду, міс Марпл? Так, запевнила міс Марпл. Шкодую, що вела вас в оману. Ви були дуже близькі до правди. Канонік Пеніфазер справді повернувся в готель тієї ночі. Ніхто не бачив, як він зайшов. Але це... Не дивина. Він зайшов після півночі, піднявся сходами, відчинив двері до свого номера і вступив до середини. Що він побачив, чи що сталося потім, ми не знаємо, бо він не може чи не хоче нам повідомити. Якби пощастило якось освіжити його пам'ять. Є одне німецьке слово, замислено промовила міс Марпл. «Яке?» – «Боже!» – вискочило з голови, але почувся стук у двері. «Можна?» – упокій вступив канонік Пеніфазер. «Ну як? Добре?» – запитав він. «Чудово!» – відповів батько. «Я тільки-но розмовляв із міс Марпл. Ви знаєте міс Марпл?» «Отак!» – кивнув головою канонік. «Не зовсім певний, чи це відповідає дійсності». «Я тільки-но розказав міс Марпл, як ми розібрали всі ваші дії. Тої ночі ви повернулися до готелю після півночі, зайшли вгору, відчинили двері до свого номера, переступили поріг». Він замовк. Раптом міс Марпл вигукнула. «Пригадала! Німецьке слово доппельгенгер, двійник!» «А вже ж! А вже ж!» Здивовано вигукнув Пеніфазар. Як я міг забути? Ви маєте рацію. Після того фільму «Єрихонські мури» я повернувся сюди, зійшов на гору, відчинив двері до свого номера і побачив диво та й годі, Виразно побачив самого себе, що сидів обличчям до мене на стільці. Як ви сказали, Люба, міс Мартл, допельгенгер. Це було щось неймовірне. А потім... Дайте подумати. Він закотив очі догори, намагаючись пригадати. А потім, докінчив батько, захоплений зненацька вашою появою, появою того, про кого думали, ніби він щасливо прибув до люцерна, хтось ударив вас по голові. Розділ двадцять шостий Канонік Пеніфазер подався в таксі до британського музею, а міс Марпл старший інспектор, посадив у фоє. Чи не зачекала б вона там десять хвилин? Міс Марпл не заперечувала. Рада нагоді посидіти, роззирнутись і поміркувати. Бертрамів готель: Скільки спогадів. Минуле. Переплелося з сучасністю. Вона знову згадала французьку фразу, що більше ми змінюємося, то більше лишається все, як було. Так, справді, подумала вона, їй стало шкода Бертрамового готелю і себе. Хотілося б їй знати, чого знову треба від неї старшому інспекторові Дейві. Вона відчувала в ньому збудження, породжене близькістю мети. Нарешті його плани почали справджуватися. Вирішальний день для старшого інспектора Дейві. Життя в Бертрамовім готелі йшло як звичайно. Ні, подумала міс Маркл, не як звичайно. Була і різниця. Хоча вона не могла збагнути, у чому ця різниця. Може, в зачайній тривозі? Всі готові? Весело поцікавився старший інспектор. Куди ви поведете мене цього разу? Завітаємо до леді Седжвік. Вона тут? Так, з донькою. Міс Марпл підвелася. Вона... Розглянулося довкола і прошепотіло. «Бідолашний Бертрамів готель». «Що означає «бідолашний Бертрамів готель»?» «Гадаю, ви добре знаєте, що я маю на увазі». «Так, можливо. Адже я вас уже трохи знаю. Завжди стає трошки сумно, коли доводиться руйнувати шедевр». «Ви називаєте цей будинок шедевром?» — Певна річ. І ви теж так вважаєте. — Розумію, що ви маєте на увазі, — зізнався батько. — Якби, скажімо, ви одержали ділянку геть заглушену бузиною, то вам би не лишалося нічого іншого, як викорчувати її усю. Я погано розуміюся на садівництві, та якби йшлося про суху гниль, я б не заперечувала. Вони піднялися ліфтом і подалися в кінець коридору, де був номер леді Седжвік та її доньки. Старший інспектор постукав у двері і почувся голос. «Зайдіть!» І він вступив до покою, а за ним міс Марпл. Без Седжвік сиділа на високому стільці біля вікна. На колінах лежала книжка якої вона не читала. «Знову ви, старші інспектори!» Вона перевела погляд на міс Марпл, і на обличчі їй промайнув ледь здивований вираз. «Це міс Марпл!» – представив старший інспектор Дейві. «Міс Марпл, це леді Седжвік!» «Я зустрічалася з вами раніше», – промовила Бей Седжвік. «Цими днями ви були з селіною Гейзі». «Чи не так? Та сідайте ж!» – додала вона і знову обернулася до старшого інспектора Дейві. «Роздобули якісь відомості про людину, яка стріляла в Ельвіру?» «Поки що ні. Сумніваюся, що ви колись їх роздобудете. У такий туман виходять тільки хижаки і никають навколо в пошуках самітних перехожих жінок. Почасто це слушно. Погодився батько. Як там ваша дочка? О, з ельвірою, все гаразд. Приїхала сюди з вами? Так. Я зателефонувала її опікунові, полковникові ласкому. Він просто не тямився з радощів, що я виявила бажання взяти опіку на себе. Вона раптом засміялася. Любий старий друзяка. Він завжди сприяв спілці матері з дочкою. «Мабуть, він має рацію», – зауважив батько. «О, ні, немає. Просто наразі це було б найкраще. У мене така думка». Вона повернула голову, визирнула з вікна і сказала вже іншим голосом. «Я чула, ви заарештували мого приятеля, Владислава Малиновського». «На якій підставі?» «Не заарештував. Поправив її старший інспектор Дейві. Він просто допоможе нашому розслідуванню». «Я послала свого адвоката, щоб подбав про нього». «Вельми розумно», – схвально промовив батько. «Кожному, хто має, бодай, найдрібніші непорозуміння з поліцією, не завадить мати адвоката. Інакше – Можна набалакати багато зайвого. Навіть якщо ти зовсім невинний. Тоді адвокат, можливо, ще більш потрібний. Ви цинік, хіба не так? Можу я дізнатися, про що ви його розпитували? Найперше ми хочемо знати, напевно, всі його маршрути тієї ночі, коли загинув Майкл Гормен. Без седжвік рвучко випросталося на стільці. «Невже ви серйозно вірите, що Ладіслав міг стріляти в Ельвіру? Вони навіть не знайомі одне з одним!» Він міг це зробити. Машина стояла відразу за рогом. «Нісенітниця!» Палко вигукнула Леді Седжвік. «Невже вас так глибоко засмутила ця нічна подія Леді Седжвік?» Вона ледь здивувалася. «Ще пак!» Не засмутила. Адже трохи не загинула моя дочка. А ви на що сподівалися? Я не це мав на увазі. Я хотів сказати, невже ви були так засмучені смертю Майкла Гормена? Мені його дуже шкода. Він був сміливець. І це все? А що вам іще треба від мене? Ви знали його? Чи не так? Звичайно. Він тут працював, одначі ви знали про нього значно більше. Тобто, скажіть, леді Седжвік, він був вашим чоловіком, чи не так? Часину часу вона мовчала, не виказуючи ні подиву, ні хвилювання. Ви добре поінформовані, старші інспектори, правда ж? Вона зітхнула і відкинулося на спинку стільця. Я не бачилася з ним цілу купу років, двадцять, а то й більше. І ось одного разу я визернула з вікна і раптом упізнала Міккі. І він упізнав вас. «Диво-дивне, але ми справді впізнали одне одного», відповіла Беседжик. «Ми були разом тільки близько тижня. Потім мої родичі зловили нас, розплатилися з Міккі і забрали мене, пославлену, додому. Вона зітхнула. Я була ще зовсім зеленою, коли втекла з ним. Майже нічого не знала про життя. Таке собі дурне дівчисько з головою повною романтичного туману. Він здавався мені героєм? Чи не тому, що хвацько їздив верхи? Він не знав страху, «Був гарний навроду і веселий. От я з ним і втекла. Не знаю, чи замислювався він над цим, а я була дико, шалено закохана. Вона труснула головою. Це тривало недовго. Уже за добу я в ньому розчарувалася. Він пив, був ниций і брутальний. Коли приїхали родичі і забрали мене з собою, я була вдячна. Я більше не хотіла ані бачити його, ані чути про нього. Ваші родичі знали, що ви з ним побралися? Ні. Ви їм не сказали. Я не вважала себе заудружену. Як це сталося? Ми одружилися в Баліговлені. Та коли з'явилися мої родичі, Мікі підійшов до мене і сказав, що шлюб фіктивний. Все це вони сфабрикували зі своїми друзями, сказав він. На той час така його поведінка мене вже не вражала. Не знаю, чи хотів він одержати відчіпне, чи боявся, що порушив би закон, узявши шлюб із неповнолітньою. Хоч би що там було, а я ні на хвилину не мала сумніву, що він сказав мені правду. Тоді не мала. А пізніше, здавалося, вона поринула у свої думки. Тільки за кілька років, коли я трохи краще пізнала життя і почала розбиратись у правових питаннях, мені спало на думку, що я все ж, мабуть, взяла шлюб із Майклом Горменом. Виходить, із лордом Кенністоном ви фактично взяли другий шлюб. Я також узяла шлюб «Із Джонні Седжвіком. Потім знову одружилася з американцем Ріджуаєм Беккером. Вона глянула на старшого інспектора Дейві і засміялася. Здавалося щирим сміхом. «Стільки шлюбів!» – знизала вона плечима. – «Справді смішно!» «Ви не мали наміру розлучитися?» – вона знизала плечима. Все це видавалося лихим сном. Навіщо ворушити минуле? Звичайно, я зізналася Джоні. Це ім'я вона вимовила тихим, лагідним тоном. А він що на це? Не звернув уваги. Ні я, ні Джоні не пильнували законів надто суворо. За двошлюбність передбачені певні покарання леді Седжвік. Вона зиркнула на нього. І засміялася. Кого обходить те, що скоїлося в Ірландії кілька років тому? Усе було зроблено як слід. Мікі забрав свої гроші і завіявся. Невже ви не розумієте? Це просто був безглуздий дрібний інцидент, який я хотіла забути, виконути з голови, як і багато інших дріб'язкових подій у житті. «А потім, – спокійно сказав батько, – одного чудового дня в листопаді Майкл Гормен знову з'явився і вдався до шантажу. «Пусте! Хто сказав, що він мене шантажував?» Батько повільно перевів погляд на рівно-випростану стару даму, що тихо сиділа на стільці. «Ви?» – без уп'ялася очима, «У міс Марпл, що ви могли про це знати?» У її голосі бриніли радше нотки подиву, аніж осуду. Стільці у цьому готелі з дуже високими спинками», – пояснила міс Марпл. «Вони вельми зручні. Я сиділа на одному з них біля каміна у кімнаті для писання. Просто відпочивала вранці перед прогулянкою». І тут зайшли ви, щоб написати листа. Мабуть, ви не звернули уваги, що в кімнаті є ще хтось, і я почула вашу розмову з Горменом. – Ви підслуховували? – Звичайно, – сказала міс Марпл. – А чому би ні? – То була загальна кімната. Коли ви відчинили вікно і гукнули людину на вулиці, я й гадки не мала, що це буде конфіденційна розмова. Без із хвилину допитливо дивилася на неї, потім повільно кивнула головою. — Усе правильно, — сказала вона. — Так, розумію. Але ви хибно розтлумачили те, що почули. Міккі не шантажував мене. Можливо, мав такі наміри. Але... Я застерегла його від цього. Її губи знов розтяглися в широкій, великодушній усмішці, яка робила її обличчя таким привабливим. Я його залякала. «Так», – погодилася міс Марпл, – «може так і було? Ви пригрозили його застрелити? Пробачте мені за щирість, але зробили це». Блискуче. Беседжвік здивовано звела брови. «Та вас чула не тільки я», – проводила міс Марпл. «Боже мій, невже слухав увесь готель?» «Другий стілець теж був зайнятий». «Ким?» Міс Марпл стулила губи. Відтак кинула на старшого інспектора Дейві благальний погляд. — Якщо це має бути зроблене, то робіть самі, — промовляв той погляд, — а я не можу. — Ваша дочка сиділа на другому стільці, — сказав старший інспектор Дейві. — О, ні, — зойкнула Бес, — ні, тільки не Ельвіра, розумію. — Так, розумію, — певно вона подумала. — Вона... Дуже серйозно сприйняла почуте і подалася до Ірландії шукати правди. Її неважко було відкрити. — О, ні! — стиха повторила Бе і вела далі. — Бідолашна дитина! Навіть тепер жодного разу ні про що не запитала. Все тримала в собі, замкнулася. Якби вона тільки сказала... — Я пояснила б їй усе, довела б їй, що це не має ніякого значення. — Навряд чи вона погодилася б із вами, — зауважив старший інспектор Дейві. Сміх та й годі. Провадив він з виглядом людини, схильної до спогадів і пустомолодства, схожий на старого фермера, який базікає про землю та скот. Після багатьох років судових розглядів і помилок, я навчився ставитися з недовірою до простих версій. Прості версії, часто густо, далекі від правди. Версія недавнього нічного вбивства начебто саме така. Дівчина твердить, що в неї стріляли, проте схибили. В на допомогу поспішив швейцар і загинув від другої кулі. Може, все так і було. Може, саме це і бачила дівчина. Але насправді, супереч очевидності, все могло бути зовсім інакше. Щойно ви, леді Седжвік, досить яскраво і переконливо говорили, що Владислав Малиновський не мав підстав для замаху на життя вашої дочки. Що ж, Цілком з вами згоден, гадаю, він їх справді не мав. Така людина, як він, міг посваритися з жінкою, схопити ножа і штрикнути її. Та навряд чи він чігатиме на шляху, аби холоднокровно її застрелити. Але, припустімо, інше. Припустімо, що він хотів застрелити не її. Були крики. Постріли. А насправді вийшло так, що загинув Майкл Гормен. Припустимо, сталося те, що й мало статися. Малиновський старанно обмірковує план. Він обирає туманну ніч, ховається поблизу і чекає, коли ваша дочка вийде на двір. Він знає, що вона з'явиться, бо зумів так улаштувати. Він стріляє, але не в дівчину. Стріляє так, щоб куля не зачепила її. А вона вирішує, що він цілився саме в неї. Вона кричить. Швейцар готелю чує постріли і лемент. Біжить вулицею, і тут Малиновський стріляє в того, кого і хотів застрелити. Тобто в Майкла Гормена. Не вірю жодному вашому слову. Ну, навіщо здалося Владиславові Малиновському вбивати Мікі Гормена? Можливо, мав місце шантаж, припустив батько. Ви хочете сказати, що Мікі шантажував Владислава? Навіщо? Можливо, це пов'язане з готелем Бертрама. Можливо, Майкл Гормен забагато знав. Про справи в Бертрамовім готелі? «Що ви маєте на увазі?» «То був майстерний шантаж», – сказав батько. «Продуманий і блискуче виконаний. Але ніщо не триває вічно. Цими днями міс Марпл спитала мене тут, що коїться у цьому готелі. Що ж, тепер я можу дати відповідь. Судячи з усього, Бертрамів готель став одним з найбільших, і найкращі організованих осередків злочинності, що їх ми знали в останнє десятиліття. Розділ сьомий. Запанувала хвилинна тиша, потім озвалася міс Марпл. "Вельми цікаво", зауважила вона. Бессетджвік обернулася до неї. Здається, вас це не дивує, міс Марпл, ані трохи. Сталося стільки дивовиш, начебто аж ніяк не пов'язаних одна з одною. Все це надто добропристойне, щоб бути правдою. Сподіваюсь, ви розумієте, що я маю на увазі. Кажучи театральною мовою, чудова вистава. Та це лише вистава а не реальність. Було багато всіляких дрібних подій, були претензії до друзів, знайомих, як виявилося, помилкові. «Такі речі трапляються», зауважив старший інспектор Дейві. «Але тут вони траплялися надто часто. Чи не так, міс Марпл? А вже ж, погодилася міс Марпл, люди на кшталт Селіни Гейзі Роблять такого роду помилки. Але багато інших людей теж робили їх. Цих помилок не можна було не помітити. «Вона дуже спостережлива», сказав старший інспектор Дейві, звертаючись до Бес Седжвік, наче міс Марпл була його улюбленою, вишколеною собачкою. Бесседжвік Седжвік рвучко обернулася до нього. «Що ви мали на увазі, коли назвали цей готель осередком організованої злочинності. Бертрамів готель – найреспектабельніший заклад у світі. Звичайно, – сказав батько, – а яким же йому бути? Стільки було витрачено грошей, часу і сірої речовини на те, щоб він став таким, яким є. Правда та фальш переплітаються в ньому вельми вдало. В особі Генрі ви маєте неперевершеного актора і менеджера. Він керівник цього закладу. У вас є такий добродій, як Гамфрі, великий мастак викликати довіру. Він не запідозрений у злочинах, здійснюваних у нашій країні. Зате причетний до деяких досить дивних операцій за кордоном. Тут є кілька блискучих акторів, виконавців Різних ролей, зізнаюся. Я не поділяю безоглядного захоплення всією цією структурою. Вона обійшлася нашій країні дуже дорого, вона причина вічного головного болю урядової адміністрації та місцевої поліції. Щоразу, як ми десь здавалося б, уже хапали жар птицю за хвіст і успішно розслідували якийсь особливий випадок. Виявлялося, що він не є ланкою більшого ланцюга. Але ми не переставали працювати над цією справою. Трошки тут, трошки там. Гараж, де зберігалися ці рістоси номерних знаків, що робило можливим негайну зміну їх у деяких машинах. Фургони меблевої фірми, фургон різника, фургон бакалійника, ба навіть один-два поштові фургони. Швидкісна машина автоперегонника, що за лічені хвилини долає фантастичні відстані. І на противагу їй старий єпіскоп, що трясеться у своєму старому Моріс Оксфорд. Хата торгівця в очами, який при потребі подає першу допомогу і має зв'язки з потрібним лікарем. Нема потреби вникати в усі ці розгалуження, яким, здається, нема ліку. Це один бік справи. Другий – чужоземні клієнти, які прибувають до готелю Бертрама, переважно з Америки чи домініонів. Заможні люди, не викликаючи жодної підозри, приїздять сюди з солідним, розкішним багажем. А від'їздять теж із солідним багажем, який видається тим самим. А насправді це вже інший багаж. Багатих туристів з Франції митниця даремно не тривожить. Бо митниця не тривожить туристів, коли ті довозять гроші Україну. Звісно, якщо це щоразу, не ті самі приїжджі. Не слід Глечикові надто часто ходити по воду. Все це не так легко довести, чи пов'язати між собою, та врешті-решт усі кінці зійдуться. І початок уже покладено. Взяти, бодай, подружжя Кабо. А що сталося з Кабо? Ви їх пам'ятаєте? Вельми поштиві американці. Справді, вельми поштиві. Торік вони тут зупинялися. Цього року теж. Наступного року вони й не приїдуть із тою самою непевною місією, бо ми заарештували подружжя по його прибутті коле. Вони мали при собі дотепно змайстровану валізу шафу. У ній було акуратно складено понад 300 тисяч фунтів. Ця сума точно дорівнює викраденій з потяга у Бредгемптоні. Звичайно, це лише крапля в морі. Дозвольте вам сказати, Бертрамів готель – осередок усіх цих махінацій. До них причетна половина персоналу і декотрі туристи. Дехто з них той за кого себе видає, дехто ні. Справжнє подружжя Кабо, наприклад, у цю хвилину перебуває в Юкатані. Далі, як виявилося, вдавались до мистифікацій. Взяти, наприклад, містера Джастіса Ладгроува. Добре знайоме обличчя, ніс як цибулина і бородавка. Неважко зіграти його роль. Канонік Пеніфазер – скромний сільський єпископ із сивою кучмою і прикмітним роззявкуватим виглядом. Його поведінку, те, як він Дивиться поверх окулярів. Усе це можна легко імітувати. Це може зробити, наприклад, майстерний актор, чиє амплуа характерні ролі. І яка з цього користь поцікавилась без? Ви і справді не знаєте? Невже не ясно. Містера Джастіса Ладгроува бачили поблизу банку під час його пограбування. Хтось упізнає його, повідомляє про це, ми ретельно розслідуємо. Виявляється, це помилка. На той час він був деінде. І тільки зовсім недавно ми зрозуміли, що всі ці наші помилки спровоковані. Нікого не обходить двійник запідозреного, який насправді нічим не впадає у вічі. Він скидає свою маску, і перестає грати свою роль. Вся справа заплутується. Воднораз ми маємо верховного суддю, архідиякона, адмірала, генерал-майора, яких у той самий час бачили поблизу місця злочину. Після пограбування потяга в Бетгемптоні до Лондона прибули щонайменше чотири машини, які брали участь у пограбуванні, і серед них – Перегонова машина, яку вів Малиновський, вантажний автомобіль під виглядом контейнеровоза, старомодний Даймлер, де сидів адмірал та старий єпіскоп із сивою кучмою в морі з Оксфорді. То була чудова, блискуче проведена операція. Але одного дня в Атазі трохи зрадила фортуна. Старий безголовий святий отець. Канонік Пеніфазер помилився днем свого відльоту, і його не пропущено на аеродром. Приблукавши до Кромвелевського шосе, він пішов до кіно. Повернувся сюди вже за північ, піднявся до свого номера, від якого мав у кишені ключа. Відчинив двері, зайшов до середини і пережив найбільший у своєму житті струс. Угледівши в кріслі самого себе і зустрівшись із собою поглядом, ватага найменше сподівалася побачити справжнього каноніка Пеніфазера, що, як вважалося, щасливо прибув до люцерна. І ось він являється власною персоною. Його двійник саме готувався до нальоту в Бетгемптоні, коли це поріг переступив справжній Пеніфазер. Всі розгубилися, за винятком одного розбишаки зі швидкою реакцією. Чи то був не Гамфрі? Він торохнув старого по голові, і той упав зомлілий. Когось, гадаю, це розлютило, страх розлютило. Однак по огляді старого вони вирішили, що йому тільки забило памороки, що опритомніє він, мабуть, не скоро, і діяли далі за своїм планом. Фальшивий канонік Пеніфазер покинув свій номер, вийшов з готелю і помчав туди, де мав зіграти свою роль в естафетних перегонах. Не знаю, що вони зробили з достеменним каноніком Пеніфазером. Може, хіба здогадуватися? Припускаю, що згодом його вивели тієї ночі з готелю, посадовивши в машину. Відвезли до хати торгівця овочами який мешкав поблизу від місця, де пограбована потяг, і де за ним міг наглядати лікар. Щоб потім, коли газети повідомлять, що каноніка Пеніфазера бачили поблизу, всі кінці зійшлися. Мабуть, грабіжники не могли заспокоїтися, аж поки канонік отямився, і стало ясно, що він нічого не пам'ятає з подій «Принаймні трьох останніх днів». «А інакше б його вбили?» – поцікавилася міс Марпл. «Ні», – відказав батько. «Не думаю, що його б вбили. Хтось би такого не допустив». З самого початку було ясно, що керівник операції – проти вбивства. «Звучить фантастично», – вигукнула Бе «Просто таки фантастично? Я не вірю» що ви маєте якісь докази того, що Ладислав Малиновський причетний до цієї безглуздої маячні. — Мені не бракує доказів проти Ладислава Малиновського, заперечив батько. — Розумієте, він легковажний, огинається тут, хоча його мало б тут не бути. При першій же нагоді приїздить, аби зв'язатися з вашою дочкою. «Вони користувалися шифром. Дурниці. Вона сама вам сказала, що не знайома з ним. Могла казати, та це неправда. Вона в нього закохалася. Вона жадає, щоб цей хлопець одружився з нею. Не вірю. Ви просто не знаєте», – зауважив старший інспектор Дейві. «Малиновський не з тих, хто виказує свої таємниці, а своїй дочці – «Ви не знаєте і поготів. Ви самі зізналися. Ви розгнівалися, чи не так, коли довідалися про прибуття Малиновського до готелю Бертрама? Чому ви так гадаєте?» «Бо ви – один з керівників злочинної зграї», – сказав батько. «Ви з Генрі. Грошовими питаннями займаються брати Гофмани. Вони повкладали всілякі угоди з європейськими банками». Повідкривали рахунки і все-таки інше. Але господиною синдикату, тією, хто планує операції та керує ними, є ви, леді Седжвік. Без прошила його поглядом і засміялася. — Такого безглуздя я ще не чула, — вигукнула вона. — О, ні, жодного безглуздя тут нема. Вам властиві розум, мужність і сміливість. Ви бралися до всякої всячини. І нарешті вирішили докласти рук до злочинного бізнесу. Вам подобався ризик. Подобалися небезпечні пригоди. Щиро кажучи, вас приваблювали не гроші, вас захоплювало саме ремесло. Проте ви не зносили вбивств кричущого насильства, ні трупів, ні брутального, жорстокого гвалту, а лише м'який тихий удар по голові в разі потреби. Бачте, ви вельми цікава жінка, одна з непагтьох справді цікавих, великих злочинниць. Запала хвилинна тиша, а жось без Седжвік підвелася. Чи ви не з'їхали з глузду? Вона сягнула до телефону. Збираєтесь телефонувати адвокатові? Цілком доречно, щоб не набалакати зайвого. Вона ж парко кинула слухавку на важіль. Я передумала ненавиджу адвокатів. Гаразд, хай буде по вашому. Так, я верховода. Ваша правда. Це мені лоскочі нерви. Мені подобається, що хвилини ризикувати. Мені цікаво патрати банки, потяги, пошти і так звані надійно стережені машини, що перевозять гроші. Цікаво планувати, цікаво на щось зважуватися. Чудове захватне ремесло. І я рада, що до цього причетна. Тільки-но ви сказали, чи не зачасто внадився глечик по воду ходити, здається так». Як на мене, ви сказали правильно. Що ж, у моїх грошей був жвавий обіг. Проте ви помиляєтесь, що Владислав Малиновський застрелив Майкла Гормена. Не він вбивця, а я. Нараз вона вибухнула гучним нервовим сміхом. Немає значення, що Майкл зробив і чим погрожував. Я обіцяла йому застрелити його. Міс Марпл чула мої слова. І я навправду його застрелила. Я зробила багато що з того, що ви приписували Владиславові. Я ховалася поблизу готелю. Коли пройшла Ельвіра, я пальнула навмання. А коли вона зойкнула, і Міккі побіг вулицею, взяла його на мушку в слушну хвилю і пальнула в притул. Звичайно, я маю ключі від усіх готельних вхідних дверей. Я прослизнула чорним ходом і піднялася до свого номера. Мені й на думку не спадало, що пістолет допровадить вас до Владислава, що ви матимете на нього бодай найменшу підозру. Пістолет я взяла без дозволу з його машини. Та запевняю вас, не мала наміру кинути на нього тінь. Вона рвучко повернулася до міс Марпл. "Затямте, ви свідок мого зізнання. Я вбила Гормена. Мабуть, ви так кажете, бо закохані в Малиновського." Висловив припущення Дейві. "Ні", коротко відповіла вона. "Я його добрий друг та й годі. О так, він залицявся до мене, але я не була в нього закохана. Усе своє життя я кохала лиш одного – Джона Седжвіка. Це ім'я вона вимовила незнайомим тихим голосом. Просто Владислав, мій приятель, і я не хотіла б, аби він попав за грати захибним звинуваченням. Я вбила Майкла Гормена. Я це казала, і міс Марпл мене чула. А тепер, шановний старший інспектор Дейві, вона голосно й гарячково засміялася. «Ловіть мене!» якщо зможете». Вона швидко замахнулася, пожбурила тяжкий телефонний апарат у віконну шибку і не встиг батько зірватися на ноги, як була вже за вікном, і обережно, але швидко посувалася вузьким парапетом. Попри свою огрядність, Дейві миттю прискочив до другого вікна і підняв раму, бодночас вийняв із кишені сюрчок і духу засюрчав. Скочивши на ноги, оцили на хвилю чи дві пізніше, міс Марпл прилучилася до нього і також почала виглядати о вікно. «Вона впаде! Вона лізе вгору по ринві!» – вигукнула міс Марпл. «Але чому вгору?» «Хоче витріпатися на дах. Це єдиний її шанс, і вона це знає. Боже мій, погляньте на неї!» Пнеться вгору, наче кішка, схожа на муху, що лізе по стіні. Страшенно небезпечно. Міс Марпл бурмотіла з приплющеними очима. Урветься, не долізе. Жінка, за якою вони стежили, зникла з очей. Батько трохи відступив від вікна. Міс Марпл запитала. Ви хочете піти і... Батько похитав головою. «Куди мені з таким черевом? На такий випадок я поставив своїх людей. Вони в курсі, що робити. За кілька хвилин ми знатимемо, якщо послати слідом за неї людей, можуть бути численні жертви. Такі жінки, як вона, одна на тисячу». Він зітхнув. «Вона шалена. О, у кожному поколінні є жменька таких». Їх годі приручити, їх невільно допускати до суспільства, силувати жити згідно з законами та звичаями, У них свій стиль життя. Якщо вони святі, то доглядають уражених проказою, або не бояться бути замученими в джунглях. Якщо вони погані, то чинять нечувані звірства, а іноді стають справжніми. Дикунами. Гадаю, вони були б у своїй стихії, якби народилися в іншу добу, коли кожен залежав від самого себе, кожен виборював собі життя. Вони щороку наражалися б на ризик, скрізь на них чигали б небезпеки, і вони хоч не хоч ставали б небезпечні для людей. Такий світ улаштував би їх. У ньому б вони почувалися, як у себе вдома. А наш – ні. Ви передбачали, що вона встругне? Аж ніяк. Це один з її сюрпризів, несподіваних. Бачте, вона все чи не все надумала. Вона знала, до чого хилиться справа. Тож сиділа, дивилася на нас, підтримувала розмову і воднораз розмірковувала. Вона вперто, безупину, крутила мозком. Гадаю, ах! Він замовк. Зненацька розляглися рев машини, вищання коліс та гуркіть потужного швидкісного двигуна. Батько вихилився з вікна. Вона спустилася донизу і сіла в машину. Машина з оглушливим ревом і вищанням звернула за ріг, і прекрасний білий монстр шалено погнав вулицею. Вона когось задавить, ужахнувся батько. Уб'є силу людей, як не вб'ється сама. Цікаво знати, почала міс Марпл, певна річ. Вона хвацький водій. Збійся, хвацький водій. Ух, трохи когось не збила. Вони чули рев машини з увімкненою сиреною, чиє виття поступово завмирало. Долетіли стогони, крики, вищання гальм, сигнали машин. І нарешті гучний скрегіт коліс, рев випускної труби і... Розбилося, здогадався батько. Він незворушно стояв на місці, із терплячістю, прикметною для його могутньої огрядної статури. Міс Мартл Мовчки стояла поруч. Потім з вулиці, наче на змаганнях з естафетного бігу, стали передавати повідомлення. Чоловік, що стояв на хіднику навпроти готелю, глянув угору на старшого інспектора і зробив кілька швидких знаків руками. Вона загинула. Тяжко зітхнув батько. Мертва. Їхала Зі швидкістю понад 90 мель за годину і увігналась у паркову огорожу. Більше жертв нема, поминаючи легко поранених. Таких блискучих водіїв треба ще пошукати. Так, вона мертва. Він рушив у глиб кімнати і понуро кинув. Вона перша розповіла свою історію. Ви її чули. Так, підтвердила міс Марпл. Чула. Запанувала коротка тиша. Ясно, що то була неправда, спокійно провадила міс Марпл. Батько глянув на неї. Не вірите їй? А ви? Ні, сказав батько. Не вірю. Вона сказала неправду. Вона все вигадала так, що було схоже на правду. «А це неправда. Вона не стріляла в Майкла Гормена. А ви часом не знаєте, хто це зробив?» «Ще пак, Ні», – відповіла міс Марпл. «Дівчина? О, коли вам спало таке на думку? Я довго думала», – зізналася міс Марпл. «Я теж зізнався батько. Тієї ночі її охопив страх. І ті брехні, що вона набалакала, були...» Чистісінькі такі брехні. Але спершу я не міг зрозуміти мотиви. Це завдало мені клопоту, підхопила міс Марпл. Вона довідалася, що мати двічі брала шлюб. Та невже дівчина піде через це на вбивство? Тільки не нині. Гадаю, тут приплуталися гроші? Так, гроші, погодився старший інспектор Дейві. Батько залишив їй великий маєток. Дізнавшись, що мати брала шлюб із Майклом Горменом, вона зміркувала, що шлюб із Коністоном незаконний. Це означає, подумала вона, що гроші їй не дістануться. Хай вона і його дочка, але незаконна. Та бачте, вона помилялася. «Ми вже стикалися з такими випадками». Усе залежить від духовниці. Цілком ясно, що Коністон залишив спадщину їй і назвав у заповіті саме її ім'я. Звичайно, вона б одержала гроші, але вона цього не знала і не збиралася випускати з рук спадщини. Чому їй так конче потрібні були ці гроші? Старший інспектор Дейві похмуро відповів. «Щоб купити Владислава Малиновського. За гроші він ладен з нею одружитися. А так під не став би. Вона знала ціну його любові, але хотіла його купити. Купити на певних умовах. Вона відчайдушно в нього закохалася. «Знаю», – зітхнула міс Марпл і пояснила. Я бачила її очі, того дня, вона знала, що з грошима його матиме, а без грошей втратить, вів далі батько і надумала холоднокровне вбивство. Вона не ховалася в цих околицях, звичайно, поблизу не було жодної душі. Вона просто стала під огорожею, пальнула і зойкнула. А коли Майкл Гормен побіг вулицею. Від готелю, застрелила його, а тоді знову закричала вона все добре розрахувала. Не хотіла, щоб молодого Владислава оскаржили в убивстві, украла його пістолет, бо тільки так могла легко його роздобути, і навіть гадки не мала, що його запідозрять у злочині, або що тієї ночі він опиниться поблизу. Вона вважала, що вбивство припишуть якомусь розбишаці, який скористався з туману. Так, вона все добре розрахувала, але пізніше тієї ж ночі її опанував страх, і її мати боялася за неї. А як же тепер? Що ви наміряєтесь робити? Я знаю, що стріляла вона, відказав батько. Але немає доказів. Може, їй усміхнеться фортуна? Нині навіть закон, здається, ґрунтується на засаді. Дай собаці вкусити, бодай раз, удаючись до образної мови. Досвідчений адвокат Либонь спробує зіграти на жалощах. Молоде дівча, нелегке дитинство. До того ж вона вродлива. Так погодилася міс Марпл. Діти Люцифера завжди вродливі, і, як ми знаємо, квітнуть, мов зелений лавр. Проте, як я вам вже казав, справа, певно, до цього не дійде, за браком доказів. Візьміть, наприклад, себе. Вас запросять бути свідком, свідком того, що казала її мати, свідком її зізнання у злочині. Знаю кивнула головою міс Марпл. Вона це мені навіяла. Вона вважала за краще вбитися для волі своєї дочки. Вона це мені накинула, як передсмертне прохання. Двері до спальні відчинилися і зайшла Ельвіра Блейк. На ній була проста, темно-блакитна сорочка, волосся розпущене. Чисто тобі Янгол з картини «Доби раннього італійського відродження». Гостя перевела очі з одного співрозмовника на іншого і промовила. «Я чула гуркіт машини, галас. Що скоїлося?» На превеликий жаль міс Блейк. Сухим тоном відповів інспектор Дейві. «Загинула ваша мати». Ельвіра ледь розтулила рота. О, ні, пробелькотіла вона. То був кволий, непевний протест. Перед тим як утекти, провадив старший інспектор. А то була втеча. Вона зізналась у вбивстві Гормена. Хочете сказати, що вона? Авжеж, урвав батько. Саме так вона й сказала. Ви маєте щось додати? Ельвіра довго дивилася на нього. Відтак злегка. Головою. Ні, відказала вона, не маю. Відтак повернулася і вийшла з спокою. Ну, озвалася міс Марпл. — невже ви отак її і відпустите? По короткій паузі батько щосили грюкнув кулаком по столу. Ні. заревів він. Ні, присягаюся богом, ні. Міс Марпл неквапливо і поважно кивнула головою. «Боже, змилуйся над нею!» – сказала вона.